Тощі. Курені із парашутів і гілок уже непридатні для житла. Вирішуємо тимчасово залишити це місце і дочекатися погоди на хуторі Явоже. До хутора здавалось подати рукою. Проте у горах відстань на око визначати ризиковано. Ось і тут. Два кілометри по польовій карті ми ледве подолали за чотири години. У дорозі знову пустився дощ важкі рюкзаки, слизька стежка ледве бредемо. Уже й ніч, а явожа не видно. Пішли навпрошки лісом по азинуту. Натикаємось на пні кам'яні бриви й пелену дощу заблимали вогники. Думали хутір. Виявилось, фосфористі гнилі дерева. І знову густа пітьма. Мало не проминули його же. Виручили гавкотом хутірські собаки. Постукали в одну хату, в другу, відкривали неохоче, злякано оглядаючи нас. Овсій близняков показав гуралям коробку московських цигарок із зображенням червонозоряного Кремля. Хуторяни повеселилися, як Москва, чи не дуже постраждала від «Авіонів Гітлера? Коли сюди прийде ваша армія?» Помічаємо невидко молоді. Незабаром дізнаємося, пішла у ліс, у польську партизанку. Люди тут молились на червону армію. Ми розташувалися по хатах, стодолах, сараях. Я вперше побачив, як живуть гуралі. Бідніших за них – Певно, і не було в буржуазній Польщі. У хаті не те, що димаря, печі немає. Замість неї посеред хати круг, обкладений закіптюженим камінням. Тут готують їжу, тут гріються, тут сплять. У кіптєві у диму живуть дорослі, старі і діти. Босі, напівроздягнені, тут же у хаті телятко ягнята, картопля і мамалига – основна і постійна їжа. Тим зворушливішими були щедрість, сердечність, із якими гуралі пригощали нас. Прокинувся від якогось підозрілого шереху. Дивлюсь, поряд стоїть гураль, сивий, як лунь, обличчя бронзове у зморшках, накидка розшита узорами, штани щільно охоплюють жилові ноги, в зубах люлька – Можливо, ще прадідівська, -пра -пра -пра а в руках мій автомат. Виявилось, наша машинка дуже сподобалась старому гуралю. За сніданком він умовляв мене дати йому машиновий карабін. Якщо не можна за так, то за вівцю. Просив, щоб я взяв його солдатом у свій загін. А вже в загоні він себе покаже. І з швабом порозмовляє так, що той усе зрозуміє. Та як не зрозуміти, коли говорить така файна машинерія? І хай, пан важиш, капітан не дивиться, що голова в снігу, і з хлопаками позмагається. Старий гураль дістав із схованки в баранину пахучий будн сирзовечого молока. Довелося із такого приводу порушити мною ж установлений сухий закон і випити чарку пропахло димом «Бімберу» місцевої самогонки. Старому гуралю ми виділили із наших трофеїв німецький карабін. І залишився він у своїй хаті зв'язковим господарем явочної квартири. Наче розвідники, повертаючись із бойових завдань через Явоже, не раз тут перепочивали. Надвечір прийшли, кличуть мене у клуб, довгу кошару, вкриту соломою. Застав усю групу, просять, розкажіть нам, товаришу капітан, щось історичне. Пронюхали бісові діти про мою довоєнну професію. Я став згадувати книги із бібліотеки мого вчителя по розвід школі. Було у нього одне хобі. У вільний час. Підбирав літературу з історії розвідки. У цій бібліотеці знайшлося місце і Гомеру, і Біблії, і Цезарю, і Плутарху. Пробудилася у мені того вечора туга за вчителюванням, за аудиторією.